Попри все, вже 28 листопада стало зрозуміло, що на саміті «Східне партнерство» в Вільнюсі Янукович нічого не підписуватиме. Зранку 29-го угоди, подібні до тієї, яку готували для України, підписали представники Грузії та Молдови. Українська делегація того дня не підписала жодного документа. Після фінального фотографування з учасниками саміту Віктор Янукович гнебно втік від журналістів, не з'явившись на запланований брифінг для української преси. Увечері 29 листопада на Євромайдані пройшов черговий великий мітинг. Лідер опозиції Арсеній Яценюк Віталій Клечко і Олег Тягнебок намагалися виглядати впевненими, але насправді не уявляли, як діяти далі. Саміт у всі завершився. Угоду про асоціацію, котру готували протягом шести минулих років, не було підписано, а Україна розпочала повільний дрейф на схід, в напрямку Російської Федерації. На мітингу вирішили, що опозиціонери у Верховній Раді домагатимуться перевиборів. Наприкінці листопада 2013-го добігав кінця промотур на підтримку мого трилера Твердиня, який вийшов друком у вересні того року. Презентуючи книгу, я об'їхав майже 30 міст України. Залишалось провести декілька презентацій, які, незважаючи на події в країні, я не міг скасувати. Того дня, в п'ятницю, 29 листопада 2013-го, я перебував у рівному, своєму рідному місті. Увечері, Організатори Рівненського Євромайдану запросили мене виступити на місцевому, меншому, ніж у Києві, та все ж достатньо людному мітингу. Я погодився. Після виступу я стояв позаду, змонтованої посеред площі сцени, оточений місцевими активістами. Ми притупували ногами, щоб зігрітися, похмуро зиркались під низько натягнутих шапок і каптурів та ділилися думками, намагаючись прогнозувати, як розвиватиметься ситуація. Разом шукали відповідь на просте запитання. Що робити далі? Більшість схилялася до того, що акції протесту доведеться згортати. Угоду не підписано. Дату наступного саміту з ЄС – не призначено. Стояти на Майданах і вимагати у Януковича негайно змінити своє рішення безглуздо. Станом на 29 листопада підписувати не було чого. Двері до Європи формально залишалися відчиненими. Та перед тим ми мали навести лад у власній країні. Яким чином це зробити? На той час партія регіонів узурпувала всі гілки влади та стала копією Комуністичної партії Радянського Союзу. Її лідер займав президентське крісло, і депутати її становили більшість у Верховній Раді. Її члени контролювали силові відомства та судову систему. Всі ключові посади в Кабінеті міністрів обіймали або її представники – або лояльні до сім'ї маріонетки. Безумовно, що до наступних виборів законним шляхом відсторонити Януковича та сім'ю від влади не вдасться. Порадившись, ми вирішили розійтись і чекати президентських виборів 2015 року. Подібне рішення ухвалив Координаційний центр Київського Євромайдану. Акції згортають, опозиція у парламенті добиватиметься відставки уряду, а лідери регіональних і Київського Євромайданів узгодять між собою порядок оповіщення, способи зв'язку та мобілізаційні заходи на випадок, якщо доведеться захищати вибір українців 2015 року. Отакий був план. Трохи більше, ніж за добу, російські ЗМІ захлинатимуться, навперебій обзиваючи українських патріотів фашистами, бандерівцями, недолюдами, що готові проливати кров заради досягнення політичних цілей. Але ніхто з тих хлопців які пізньо вечора, 29 листопада, стояли навкруг мене на Рівненському майдані, та частина з яких через три місяці йтиме беззбройною під кулі снайперів в центрі Києва, не прагнув збройного перевороту. Ніхто не хотів кровопролиття. На жаль, доля розсудила інакше. За одну жахливу ніч все перевернулося з ніг на голову. Приблизно о третій годині ранку, 30 листопада, на Майдані Незалежності зник мобільний зв'язок, а за кілька хвилин до четвертої активістів, що залишилися, оточили бійці спецпідрозділу «Беркут». Загалом до центру столиці було стягнуто дві тисячі спецпризначенців із трьох регіонів України – Чернігівської, Луганської, за іншими даними Донецької та Луганської областей, а також Автономної Республіки Крим. На той час довкола Монумента Незалежності перебувало не більше як 400 осіб, переважно студенти київських університетів, які попри рішення політиків, Згорнути активні протестні акції не полишали майдан. Лідерів опозиції з мітингувальниками не було. На щастя, на площі перебували фотограф та оператор Агенції Reuters, які самі постраждали від беркутівців, але встигли зафільмувати частину безжального побоїща. За кілька хвилин по четвертій. Беркіт пішов у наступ, і з перших секунд стало зрозуміло, що основна мета спецпризначенців – не просто зачистити площу, а жорстоко побити мирних демонстрантів. Не було створено коридору, яким мітингувальники могли б відступити.